Люцесінь. Темний ліс. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Сонце вже сіло за обрій, світо повели сутінки, і пустеля у бабіч дороги заблищала білим, ніби засніжена. Він пригадав, як два століття тому їхав на своєму акорді, засніженою північно-китайською рівниною цією самодорогою разом із уявною коханкою, якій довге волосся майоріло на вітрі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 Разом із Любою це було зараз найжорстокішим випробуванням для його змученої душі. Сльози знову заважали дивитися на дорогу, і він спробував силою волі опанувати себе. Але прекрасні очі Джоан Янь все одно з'являлися на тлі пустелі і звучав м'який сміх дитини. Краплина перетнула точку Лагранжа в системі Земля-Місяць і, не знижуючи швидкості, рухалася до землі. Лодзи зупинився біля найліпшого з його точки зору місця на межі гірського масиву Рівнини. Довкола не було видно жодних будівель, людей чи машин. Лодзи запаркував машину подібну щелену, щоб гори з трьох боків підступали в притул. На вислій скелі мали прийняти на себе бодай частину ударної хвилі. Він забрав телевізор із салону і сівся на піску обіч шляху. Краплина перетнула геосинхронну орбіту 34 тисячі кілометрів поверхнею землі та промайнула на близькій відстані повз орбітальне місто Новий Шанхай, кожен житель якого на власні очі побачив сліпучу яскраву цятку, що рухалася неймовірно швидко. До зіткнення залишалося не більше восьми хвилин. У новинах повідомили широту і довготу місця зіткнення з краплиною на північний захід від китайської столиці. Лодзе знав це давно. Сутеніло і яскраві смуги в призахідному небі повищили до єдиної світлої ділянки на заході. Здавалося, байдуже сліпе око дивиться на світ. Щоб якось згаяти решту часу, Лодзі почав пригадувати своє минуле. Воно чітко ділилося на дві частини. Після обрання оберненим життя фактично тривало два століття, проте не начастіснулося до єдиної миті. Він швидко пригадав усі події, ніби це сталося лише вчора. Ця частина здавалася не схожою на його власне життя, особливо фантастичне кохання схоже на швидкоплинний сон. Він не наважився знову дозволити собі думки про кохану і дитину. Супереч його очікуванням, період до набуття статусу оберненого майже не залишив спогадів. Тільки дуже невиразні уривки, що на силу зринали на поверхню моря пам'яті. І що давніші були спогади, то менше їх залишалося. Він справді закінчував середню школу? І відвідував початкову? А перше кохання в нього було? Іноді між в пам'яті можна було відшукати кілька чітких і яскравих спогадів. Пригадав ті події, але відчуття моменту зникло без сліду. Минуле скидалося на жменю піску, затиснутому в руці. Тобі здається, що ти міцно його тримаєш, але спогади вже витікають між пальців. Пам'ять лише давно пересохла річка, в якій залишився тільки гравій посеред мертвого русла. Він постійно жив, перепурхуючи з однієї квітки на іншу, відразу забуваючи про попередню. Зрештою, в його пам'яті залишилося небагато спогадів. Ладзи подивився на потемнілі гори довкола, згадав ту зимову річ, Проведено в цій місцині більше ніж 200 років тому. Пригадав гірські відроги, що за сотні мільйонів років стомилися стояти, і, як сказала тоді його уявна кохана, стали схожі на сільського старого, який влаштувався на Осонні. Усі поля і містечка північнокитайської рівнини давно поглинула пустеля, але ці гори не змінилися такі самі пласки непоказні з хилявою рослинністю. Як і 200 років тому, зело де-неде завзято намагалося пробитися із тріщин між сірого каміння. Для цих старих гір два століття – єдина мить, закоротка для вітру змін. Яким буде людський світ, якщо оглянути на нього очима гір? Пополудні одного неквапливого лінивого дня на рівнині з'явилося щось живе, за який час воно вдало розмножилося, зросло кількісно. Потім ці істоти набудували якихось споруд, схожих на мурашники, щільно засіяли ними рівнину. За деякий час споруди почали світитися зсередини, а деякі й диміти. Минуло ще трохи часу, і світіння з курєвою зникли, як і маленькі істоти. А зрештою впали на землю й споруди, і хрештки поховав під собою пісок. Серед безлічі речей, свідками яких виявилися гори, ці швидкоплинні події були не найцікавішими. Нарешті Лодзи вдалося відшукати свої найранішні спогади, і він украй здивувався, коли побачив, що початок життя, яке він пам'ятає, Відбувся саме на піщаному пляжі. Не міг пригадати, де і з ким він був у цей період особистої прадавньої історії. Але чудово запам'ятав, що то був річковий пляж із повною в небі, що обсипала хвилі сріблом. Він викопав неглибоку ямку піску. Вона відразу наповнилася водою, що просоталася з дна, і невеличкий місяць вигулькнув на її поверхні. Він заходився завзято копати ямки скрізь і довкола засяяли безліч невеличких супутників землі. Ці спогади були найдавнішими. До того тільки чорна порожнеча. Мерехтіння екрана вихоплювало з навколишньої темряви лише невеличкий клаптик піщаної дюни. Ладзі спробував зберегти заспокійливо порожнечу в голові. Від зусиль аж стягнуло шкіру на потилиці, і він відчув, як гігантська долоня затулила все небо та притиснула його до землі. Аж раптом тиск почав поступово слабшати. Краплина на висоті 20 тисяч кілометрів різко змінила напрямок польоту від землі до сонця і почала сповільнюватися. У телевізорі репортер кричав. «Увага, північна півкуля! Усім жителям північної півкулі! Краплина сповільнилася і почала яскраво виблискувати. Ви можете побачити її неозброєним оком». Лодзі підняв очі і справді її побачив. Краплина світилася не дуже яскраво, але її можна було легко розрізнити між інших зірок, завдяки надзвичайно високій швидкості переміщення. Краплина перетнула небо, як метеор, і незабаром зникла на заході. Тим часом її швидкість відносно Землі зменшилася до нуля, і вона розташувалася на сонячно-синхронній орбіті, отже вирішила залишитися на постійному віддаленні від Землі за 40 тисяч кілометрів. Лодзини полишали перечуття, що має відбутися щось таке, тож він просто сидів на піску і чекав. Старі скелі обступали його з трьох боків, даруючи відчуття стабільності і підтримки. Деякий час у новинах не передавали нічого важливого. не був певен, що уникнув цієї катастрофи, знервовано заціпенів у очікуванні. Минуло більш ніж 10 хвилин, але нічого не відбувалося. Система спостереження підтверджувала, що краплина нерухомо зависла в просторі. Голоду вколо хвостової частини зникло, заокруглений бік повернутий до сонця відбивав його яскраве світло. Здавалося, третина зонда охоплена полум'ям. Лодзі подумав, що він налагоджує з сонцем якесь таємне спілкування. Зображення на екрані телевізора раптово взялося смугами, розмилося, а звук у динаміках став хрипким і невиразним. Тієї миті Лодзі здалося, ніби якісь брижі прокотилися довкола. Зграя птахів зірвалася з навколишніх гір, на відстані загавкали собаки. Шкіру, чи направду, чи тільки здалося, накрила хвиля легкого свербіння. Екран кілька разів кліпнув, позбувся завад, повернув якісне зображення і звук. Пізніше стало відомо, що вони нікуди не зникли. Просто глобальна система зв'язку активувала засоби, які відфільтрували сигнал від нового джерела перешкод. Проте новини про перебіг останніх подій подавалися зі значною затримкою через необхідність зібрати і проаналізувати значний обсяг даних. Перші деталі почали з'являтися лише за 10 хвилин. Краплина безупинно випромінювала в напрямку Сонця потужні електромагнітні хвилі з інтенсивністю, яка набагато перевищувала порогові значення ретрансляції світила. Вони охоплювали весь діапазон частот, які Сонце могло посилити. Лодзей історично засміявся і риготав, поки не почав задихатися. Так, справді, він був украй зарозумілим. Мав би здогадатися, що Сонце важливіше за його особу. Від сьогодні людство позбавлене можливості ретранслювати у Всесвіт будь-яку інформацію, підсилюючи сигнал за допомогою сонця. Краплина герметично його закоркувала. ха Приятелю, ну що сталося, га? Треба було побитися з тобою об заклад. Даши спіймав попутну автівку і відшукав Лодзи. Лодзи здалося, що з нього вийняли стрижень, і він без розпластався на піску, ще теплому від сонця. Лежати було приємно. Отак, Даши. Ми можемо йти спокійно доживати віку. Все насправді скінчилося. «Друже, це останнє. Я допомагав тобі з твоїми заморочками оберненого», сказав Даши на зворотному шляху. Ця посада негативно вплинула на психічне здоров'я. І ось ми бачили ще одне підтвердження. Хотілося б вірити в це, відповів Лодзи, намагаючись побачити зорі, які ще вчора були яскравими. Але вони зникли без сліду. Залишили тільки чорноту пустелі і нічного неба, що зливалися на обрі. Перед ними яскравою плямою бігла освітлена фарами ділянка дороги. Це нагадувало Лодзи, його нещодавні думки. Навкруги цілковита темрява і одна яскраво освітлена місцина. Насправді, тобі легко буде повернутися до норми. Вже запланована дата пробудження Джоан Яні дитини. Щоправда, внаслідок останніх погромів і повсюдного безладу, дату можуть посунути, але не думаю, що набагато. Гадаю, ситуація швидко стабілізується, бо ще є час для спокійного життя кількох поколінь. Ти ж сказав, що ми можемо йти спокійно доживати віку. Я завтра піду в бюро в справах пробуджених. Слова Даши нагадали Лотзі про маленьку світлу оазу в пітьмі його серця. Можливо, у воз'єднання з коханою дитиною остання надія на його порятунок, але не людство. Сподіватися вже не було на що. Під'їжджаючи до нового життя п'ять, Даши раптово загальмував і, вдивляючись у темряву, мовив Щось тут не так. й собі глянув. У небі. Дивне світіння схоже на вогні Святого Ельма. Скидалося на заграву вогнів містечка внизу, але точно сказати було важко, бо нас біля шосе затуляв панораму околиць. До того ж вогні дивним чином рухалися. Коли автомобіль звернув із шосе на путівець, їм відкрилося захопливе і дивовижне видовище. Уся постеля між Новим Життям-5 і трасою перетворилася на ковдру туману, під якою сяяло море світляків. Лодзи лише за кілька хвилин зрозумів, що перед ними великий натовп людей, вбраних у звичний для цих часів одяг, і він світиться. Автомобіль повільно під'їхав до Юрми, і Лодзі побачив, як люди затуляють очі від світла фар, сілкуючись розглядати пасажирів. Шитян вимкнув фари, і вони опинилися перед стіною з людьми оповитою химерним світлом. «Здається, вони на когось чекають», – Даши не зводив погляду з Лодзі. Від нього тому стало зле. Даши заглушив мотор і сказав, «Сиди тут тихо. Я піду дізнаюся, що воно і як. Він вискочив із машини і бадьоро попрямував до Натовпу. На тлі миготливої стіни, масивне тіло Шицяна відразу перетворилося на силует із театру тіней. Лодзі бачив, як він швидко підійшов до Натовпу, перемовився з кимось кількома словами і пішов назад до машини. "Усі чекають на тебе. Ну ж бо йди", сказав Шицян, спираючись на дверцята автомобіля. Зустрівся очима з переляканим поглядом Лodzи і заспокоїв. "Не хвилюйся, все гаразд. Лодзі вийшов із машини і рушив до натовпу. І хоча вигляд одягу сучасних людей його вже не дивував, але серед цієї пустелі не полишало відчуття, що перед ним зібралися представники іншого виду живих істот. Проте, коли наблизився і побачив вираз їхніх облич, відчув, як швидко заклакотало серце. Щойно прокинувшись після гібернації, Ладзі ще раз пересвідчився. Люди кожної епохи мають певні загальні особливості, відповідні до часу і місця, де вони живуть. Різниця так вражає, що сплутати пробуджену людину з минулого і з сучасником майже неможливо. Проте вирази облич, у які зараз здивлявся Лодзи, не належали ані сьогоденню, ані 21 століттю. Він не знав, із якої доби й точки на землі прийшли ці люди, тому ледь не зупинився, закляклий з переляку, і тільки безумовна довіра до Даши змушувала його йти далі. Коли наблизився майже в притул, розтовпів від зображення на одязі людей. Кожен сантиметр тканини їхнього вбрання вкривали його фотографії чи анімовані зображення. тому, як Лодзи став оберненим, він майже перестав з'являтися на публіці і перед представниками засобів масової інформації, тож його знімків у вільному доступі лишилося дуже мало. Однак усі, які тільки можна було відшукати, тепер світилися на одязі людей довкола. Він навіть побачив кілька фотографій із його минулого життя простої людини. Одяг мав можливість під'єднуватися до глобальної інформаційної мережі для скачування зображень, тож, вочевидь, його світлини зараз розліталися цілим світом. Він також зауважив, що всі фотографії у первісному стані без усіляких художніх спотворень і допрацювань, що так до вподоби сучасним людям. Значить, у глобальній інформаційній мережі зовсім недавно розмістили ці знімки. Побачивши, що Лодзи зупинився, НАТО впрушив до нього. Передні ряди пригальмували на кілька метрів, намагаючись тримати задніх, а потім синхронно опустилися перед ним на коліна. Наступні ряди наслідували їхній приклад, і ось уже весь миготливий натовп схилився, створив ілюзію потужного відпливу, чиї хвилі стрімко звільняли захоплений берег. «Господи, врятуй нас!» – почав Лодзи чісь вигук. Це благання запустило ланцюгову реакцію. «Боже, врятуй наш світ!» «Великий посланцю нехай запанує Вселенська справедливість!» «І справедливий! Спаси людство!» Двоє наблизилися до Лодзи. Одяг одного не світився. У першому Лодзи впізнав Гайнца. Другий виявився військовим. На його однострої тьм'яно поблискували пагони і петельки. Ганц урочисто промовив. «Доктор Лодзи, я щойно був призначений вашим особистим представником у комісії проєкту обернення до стіни при ООН. Мені доручено повідомити вам...» що проєкт відновлено і вас визнали єдиним оберненим. Військовий нагадав про себе. Я Бен Джонатан і обіймаю посаду спеціального уповноваженого об'єднаного Конгресу флотів. Ми вже зустрічалися з вами, й ви пробудилися після гібернації. Мені доручено вам повідомити, що всі три флоти – азійський, європейський, і північноамериканський, безперечно погоджуються з відновленням вашого статусу та визнають вас оберненим з усіма належними повноваженнями. Ганьс сказав на натовп, який стояв навколішки посеред пустелі, скільки сягав погляд. В очах загалу ви поєднуєте в собі два начала. Для вірян – божий посланець, ангел справедливості. Для атеїстів – представник однієї з надзвичайно розвинених цивілізацій чумацького шляху. На лодзі схрестилися погляди всіх присутніх. Він надовго замислився, але на думку спадало єдине. Заклинання спрацювало? Ганьс із Джонатаном синхронно кивнули, і Ганьс додав. 187 J3-X1 знищено. Коли? 51 рік тому. Побачити можна було вже рік тому, але факт виявили тільки сьогодні в день, бо та зуряд нікого не обходила. Декілька службовців ОКФ, які відчайдушно намагалися відшукати вогник надії в сій безвиході, вирішили покоперсатися в архівах. Вони пригадали план обернення до стіни і ваше заклинання, тому вирішили поглянути на 187 J3-X1. На їхній подив Система зникла повністю, залишила по собі купу уламків в космосі. Вони знову звернулися до архіву і почали передивлятися ці звіти про спостереження за системою впродовж року і раніше. Так і дізналися, що 187 J3X1 знищено. Чому ви впевнені, що її знищили навмисно? Ви чудово знаєте, що 187 J3X1 була стабільною зорею на кшталт Сонця, тож її перетворення на нову абсолютно виключене. Крім того, на знімках чітко зафіксований момент руйнування. Крихітний за розмірами об'єкт, що рухався майже зі швидкістю світла, влучив точно у 187 j 3 x 1 Його назвали фотоїд, бо змогли виявити лише завдяки слідам під час проходження крізь зоряну атмосферу. Попри те, що фотоїд був крихітним, його маса внаслідок релятивистського ефекту максимального наближення швидкості руху до швидкості світла сягнула однієї восьмої маси зорі системи 187 J3-X1. Ціль миттєво знищена вибухом. Заразом також випарувалися усі чотири планети системи. Лодзе підняв погляд і побачив, що сьогодні нічне небо зовсім захмарене і не видно жодної зорі. Він рушив просто вперед, і люди поспіхом підхоплювалися, щоб дати йому дорогу. Проте в нього за спиною стрій відразу змикався. Кожен хотів опинитися якнайближче до нього, ніби холодної пори рвався до тепла, але водночас всі з острахом трималися на певній дистанції. У флуоресцентному океані з'явилася темна пляма, схожа на око тайфуна. Один причанин кинувся ниць перед лодзи, перегородив йому шлях і почав цілувати ноги. Ще кілька вірян увійшло коло, аби наслідувати приклад першого, і здавалося, що ситуація зараз вийде з-під контролю. Але знатовпу почулося кілька вигуків, і пантелищені віряни відступили. Лодзий далі бездумно рухався вперед і, лише зрозумівши, що не знає, куди йде, зупинився. Підняв очі й гледів в перших рядах Гайнса із Джонатаном, подався до них. «Що мені зараз робити? запитав він. «Ви, як обернений, можете зробити все, що заманеться в межах акту про обернених», – відповів Гайнс. «Звичайно, загальні обмеження вашої діяльності залишаться тими самими, але тепер ви можете використовувати майже всі ресурси світового співтовариства» а також об'єднаного Конгресу флотів», – додав Джонатан. Лодзи подумав і сказав, «Зараз не потрібно жодних ресурсів. Але мені справді повернули всі повноваження оберненого». «Можете не сумніватися», – відповів Ганс. Джонатан сухо кивнув. «Тоді у мене є дві вимоги. По-перше, повсюдно в містах має бути відновлений порядок, і всі мають повернутися до нормального життя. Тут усе зрозуміло, і я думаю, що пояснювати нічого не треба». Всі довкола закивали головами, а хтось прокричав. «Говори, Боже, тебе слухає весь світ!» «Так, увесь світ», – погодився Гайнц. «На відновлення порядку піде певний час, але маючи непохитну віру в тебе, ми впораємося». У відповідь на його репліку всі знову запопадливо закивали. «По-друге, нехай усі розходяться. Я хочу, щоб у цьому містечку панували тиша та спокій. Дякую». Після цих слів Лодзи люди певний час мовчали, а потім почали переказувати почуте від вуз до вуз. Натовп порідшав, усі розходилися дуже повільно і неохоче. Проте, що секунди рух натовпу пришвидшувався. Один за одним від'їжджали автомобілі. Колони піших йшли навпростець до міста, перетворюючись на живий ланцюг комах, схожих на світляків. Пустеля довкола спорожніла. На подобаному слідами піску залишилися тільки Лодзи, Шицян, Гайнс і Джонатан. «Мені соромно за себе колишнього», – сказав Гайнс. «Історія людської цивілізації нараховує лише п'ять тисяч років. Але ми понад усе цінуємо життя і свободу вибору. Усе в світі бути цивілізації, чия історія налічує мільярди років, якою моралю вони послуговуються, і чи ті істоти взагалі потребують моралі? Я також почуваюся ніяково. Останніми днями втратив віру в Бога. Втрутився Джонатан, побачивши, що Гайн збирається щось додати, підняв руку і зупинив його. Ні-ні, друже, не треба. Можливо, ми зараз говоримо про одне й те саме. І двоє чоловіків обнялися і розплакалися. Як я сказав, панове, Лодзи поплескав обох по плечах. «Вам час повертатися. Якщо виникне потреба, я з вами зв'яжуся. Дякую». Він подивився, як ці двоє йдуть геть, підтримуючи один одного, ніби закохана пара. Залишилися тільки вони з Шиціаном. «Даши, ну що ти тепер скажеш?» – із посмішкою запитав Лодзи. Шиціан здавався приголомшеним, ніби щойно побачив блискучий трюк на межі магії. «Приятелю, чорт його батька знає, що тут коїлося». Ти не віриш, що я божий посланець і ангел справедливості? Хоч би й ні. А як щодо представника надзвичайно розвиненої цивілізації? Трохи ліпше за ангела та все одно маячня. Немає тут ніяких представників. То ти не віриш у всесвітню справедливість і в те, що віддасться кожному згідно зі справами його? Не знаю. Але ж ти детектив. Я вже сказав, що не знаю. Ні, дідька, не тямлю. Тоді ти – людина з найбільш тверезим мисленням. То, може, розкажеш про свою всесвітню справедливість? «Гаразд, іди за мною!» – Лодзи рушив угли пустелі. Вони довго йшли мовчки, перетнули шосе і заглибилися в безкрай моруку. «Куди ми йдемо?» – запитав Ши Цян. «Туди, де володарює темрява». По інший бік шляху вони сховалися за піщаним барханом, щоб не бачити вогнів містечка. У цілковитій темряві навпомацьки обрали містину і сіли на пісок. «Що ж, почнемо!» – голос Лодзи прорізав темряву. Тільки мудрощів якомога менше, бо в мене такий рівень освіти, що геть нічого не второпаю. Тут нема на чим сушити мізки даши. Істина завжди проста. Дізнавшись про таке, дивуєшся, як це я сам не здогадався. Ти знаєш, що таке аксіома в математиці? Ну, це як на уроці геометрії в середній школі. Через будь-які дві точки можна провести пряму і тільки одну. Воно? Так, так. Тепер перейдімо до двох аксіом існування цивілізації у Всесвіті. Перша. Кожна цивілізація прагне виживання. Друга. Цивілізації мають здатність до росту та експансії, проте загальна кількість матерії у всесвіті залишається незмінною. І що далі? Нічого. І які далекосяжні висновки можна зробити з цих двох банальностей? Деши. Ти в змозі реконструювати хід подій на місці злочину за кулею чи краплею крові. Космічна соціологія може описати картину всіх цивілізацій чумацького шляху і усього всесвіту, базуючись на цих двох аксіомах. Наука за всією своєю складністю. Спирається на банальні істини. Ну, то опиши картину, зможеш. Спочатку давай поговоримо про темну битву. Ти погодишся з твердженням, що озорольоти Землі були окремою космічною цивілізацією? Ні, їм бракувало ресурсів, палива запчастин, у Всесвіті всього повнопомісінько, але він завеликий. Ти помиляєшся Всесвіт великий, але життя більше за нього. Це стверджує друга аксіома. Загальна кількість речовини Всесвіту залишається сталою, але життя зростає по експоненті. Експонента математичний диявол. Якщо в океані є бактерія, яку навіть не можна побачити неозброєним оком, то вона розмножуватиметься методом бінарного поділу щопівгодини і, маючи довкола достатньо поживних речовин, її нащадки можуть за кілька днів заповнити всі океани Землі. Нехай тебе не обманює історія людства чи три соляриса щодо всього життя Всесвіту. Цивілізації перебувають ще на зародковому етапі. Але щойно цивілізацію у своєму розвитку переступає певний технологічний поріг, вона починає розселятися Всесвітом із моторушною швидкістю. Наприклад, за наявних людських технологій переміщення в просторі, земна цивілізація через один мільйон років може колонізувати увесь Чуванський шлях. А один мільйон років – це ніщо в масштабі Всесвіту. То ти хочеш сказати, що в далекій перспективі цілий Всесвіт, як із Землі, потрапить, як там вони сказали… У безвихідь, у глухий кут. Нема чого чекати, святить уже в глухому куті. Як казав Ганс, якась цивілізація могла зародитися у Всесвіті мільярди років тому, і уже на сьогодні він може бути щільно заселений. І ніхто не знає, скільки вільного місця і невикористаних ресурсів залишилося в нашій галактиці чи у Всесвіті загалом. Примітка. Цивілізації альтернативної біохімії можуть потребувати різних ресурсів для існування. Тому розподіл ресурсів у Всесвіту між цивілізаціями можна розділити на безліч рівнів, паралельних один одному. Усе розмаїття фізичної активності, від форм життя на основі карбону та силіцію до існування зір і електромагнітного випромінювання, охоплює використання більшості видів матерії, що існують у Всесвіті. Більшість видів ресурсів споживається порівново, але існують і випадки перетину потреб різних форм життя. Але це не може бути правдою. «Серці здається неживим. За винятком три соляри саме більше не маємо підтверджень існування інших форм життя». «Ось про що ми далі поговоримо. Дай мені сигарету». Лодзий довго оснував рукою темряві, перш ніж зумів узяти сигарету в даші. Коли він знову заговорив, Шіцян зрозумів, що співрозмовник відійшов на 3-4 метри вбік. «Маємо трохи розійтися, щоб змоделювати космічний простір між нами», – сказав Лодзий, повернув фільтр, запалюючи сигарету. Шиціан запалив свою. В темряві на незначній відстані один від одного засяяли два невеличкі Марси. Гаразд, вів далі лодзи. Щоб наочно проілюструвати проблему, нам потрібно побудувати модель найкомпактнішої цивілізації у Всесвіті. Наші з тобою вогники перетворяться на планети двох цивілізацій, і крім них не буде більше нічого. Зможеш це уявити? Ось такі темряви запросто. Називмо їх просто. Твоя і моя цивілізації. Світи далеко один від одного. Нехай їх відділяє відстань 100 світлових років. Ти дізнався про моє існування, але без жодних подробиць. Я ж взагалі гадків маю про тебе. Гаразд. Тепер дамо визначення двом типам відносин – доброзичливі і ворожі. Ці терміни від початку не наукові, тож нам необхідно чітко визначити їх суть. Отже, доброзичливістю вважатиметься відмова від нападу і винищення інших цивілізацій. Відповідно ворожістю – протилежна модель поведінки. Невисокі в тебе критерії доброзичливості. Отже, тобі відомо про існування моєї цивілізації у Всесвіті. Що ти робитимеш? Нагадаю про необхідність мати на оці аксіоми існування цивілізації, так само, як і зважати на масштаби відстани і розділення космічним простором. Я налагоджу контакти з тобою. Якщо ти це зробиш, то поплатишся розголошенням факту свого існування. Так, а це не дрібниця в масштабі Всесвіту. Існує три варіанти розголошення. Найповніший – надіслати точні координати в міжзореному просторі, середній – вказати загальний напрямок, мінімальний – просто проінформувати про факт існування. Але навіть отримавши мінімум інформації, я можу почати шукати і знайти тебе. Якщо ти зміг, то чому мені не вдасться? Це лише питання часу і розвитку технологій. Але, приятелю, я можу на власний страх і ризик підтримувати з тобою постійний контакт. Якщо твоя цивілізація виявиться ворожою, що ж, мені не пощастило. Якщо ж ти налаштований доброзичливо, то ми й далі спілкуватимемося, аж поки не об'єднаємось у велику доброзичливу цивілізацію. Чудово, Даши, ось ми підійшли до ключового моменту. Повернімося до аксіом космічної цивілізації. Навіть якщо я доброзичлива цивілізація, чи можу я бути певен, щодо твоїх добрих намірів на початку спілкування, тільки не отримавши звістку від тебе? Звичайно, ні, бо це порушуватиме першу аксіому. Отже, отримавши сигнал від тебе, що я маю робити? Визначитися, хто я ворог чи друг. Якщо ворог знищити, якщо друг, можна продовжувати спілкування. Червона цятка сигарети лудзи піднялася вище і почала переміщуватися. Мабуть, він підвівся і почав ходити туди-сюди. Це чудова пропозиція на землі, але в масштабах всесвіту вона не спрацює. Водимо ще одне важливе поняття ланцюги підозр. Щось окрай дивне. Колись мені просто назвали цей термін, докладно не пояснивши, що він означає. Часом я зміг самотужки лише за допомогою семантичного аналізу. Зрозуміти, що воно таке. Сказали? Хто сказав? Давай про це пізніше. Повернемося до нашої проблеми. Якщо ти думаєш, що я представник доброзичливої цивілізації, то тільки з цієї причини все одно не відчуватимеш себе в безпеці, тому що, згідно з першою аксіомою, доброзичлива цивілізація не може авансом вважати інші цивілізації такими самодоброзичливцями. Отже, ти й досі не знаєш, що я думаю про тебе. Налаштований ти миролюбно чи вороже? Йдемо далі. Навіть якщо ти певен, що я знаю про твою доброзичливість, і я знаю, що ти мене вважаєш таким самим, однак я не знаю, що ти думаєш про те, що думаю я. Трохи заплутано, але я зрозуміти можна. І ваш ми дійшли тільки до третього рівня. Подібні логічні нашарування можуть тривати без кінця. Я розумію, про що ти. Ось це і називається ланцюгами підозру. Такі речі непомітні на землі. Єдина для всіх людей будова тіла, подібність культур, взаємопов'язаність екосистем і близька вістань. Усе це разом не дає змоги ланцюжку-підозр розростися більше, ніж на два рівні, перш ніж він розпадеться внаслідок налагодження спілкування. Але на просторах космосу ланцюжок-підозр може розростатися дуже довго і закінчитися чимось на кшталт темної битви, перш ніж буде розірваний завдяки встановленню комунікації.